Hey Emma. Ja. Hey Casey. <laughs> vi tänkte bara köra ett litet kort avsnitt där vi pratar om böcker som blir film. För vi har nu efter lite grundlig research upptäckt att många av våra favoritböcker några av de här nya böckerna som vi har läst kommer att filmatiseras. Mm. Det blir ju ofta så med bra böcker, helt ja. enkelt. En bra historia är en bra historia. Bland annat så bokpratade vi för bara några dagar sedan eller du bokpratade, mm. Casey för en klass och då bokpratade du om boken Unwind av ja. Neil Schösterman. Precis. Mm. Den här boken Unwind som är en av mina favoritböcker. Ja. Och den är ju väldigt speciell den boken. Det här är ju en berättelse om en framtid mm. där man har bestämt sig helt enkelt för att väldigt otäckt då att man kan aborteras ända upp till 18 års ålder. Precis, det har ju föregåtts av något sorts krig mellan pro-life och pro-choice sidor mm, kan man väl säga precis. alltså när det gäller abortfrågan ja. och då har man eh, valt att kompromissa sig fram till att eh, man inte gör abort när fostret ligger i magen utan man får abortera barnet då mellan 13-18 och års ålder istället om man ja. fortfarande känner att man inte vill ha det barnet så precis. får man... Ja. Och naturligtvis är det så också att det finns olika typer av barnhem där det finns många barn. Ja. Och, och de är så kallade wards of the state. Alltså de här, kanske finns det något svenskt liknande? Ja, tillhör staten. Tillhör staten, ja precis. Ja. Och när det blir för fullt på de här barnhemmen så kan det hända då att man bestämmer sig för att nej, nu måste viss del av de här gå mm. till den här processen som kallas då för unwinding. Eller un... mm. Ja, precis. Och det är ju speciellt med det här. för mm. Då tycker man ju samtidigt att det här är någonting bra då? att mm. uh, oönskade barn eller ungdomar snarare mm. det blir någonting bra av det för det de gör på de här lä lägren ja. Ja. Uh, jag vet inte, vill du berätta ja. <laughs> premisserna för den här aborten? Ja, och uh, det finns ju även en tredje typ och det är de här mm. som kallas för tiding-tionden, mm. tionde barn som där i familjer där det finns många barn så kan det vara så att man väljer att det tionde eller liksom den som man tycker ska vara offret Ska gå till de här skördelägerna också. Och de blir nästan som kulter där de här mm. barnen anser att det är en bra sak. Ja. Och det är verkligen så. Och vad som händer på de här skördelägerna. Det är att du väntar och väntar tills den dagen där du ska bli då donerad. Mm. Det är en otäckt process där du har då, staten har bestämt att du har rätt att få vara vaken och hela processen. Du känner ingen smärta men du är fullständigt medveten om att nu, nu tog de mina knän och mm. mina fötter och mm. hela vägen upp tills man inte längre kan vara medveten. Mm. Och, det, och det de gör är ju alltså att du tvingas donera hela din kropp ja. Precis. till andra människor som bättre behöver ja. organen tycker de. Precis. Och det är som är så otäckt i boken då, det är att de här organen som hamnar hos olika typer av människor på något sätt har en idé om att de hör tillsammans. Mm. Och hur många personer kan det gå till? Kanske 200 personer som mm. har fått någon del av din kropp. Och de blir tillsammans en identitet. Mm. Så jätteotäckt. Ja, det är... I den här boken så är det en pojke som kommer hem. Han får reda på att han ska bli donerad. Han ska åka till ett skördläger och vänta på sin tur. Mm. Och eh, när han är på väg till det här läget så sker det något som gör att han. En person som är en sån här ward of the state. Kan rymma en flicka och så ett sånt här tionde offer mm. kan rymma tillsammans. Precis. Och sen så finns det då en motståndsrörelse i boken som är vuxna, som inte tycker att det ska vara på det här sättet, som hjälper de här barnen vidare och skjutsar dem vidare så att de kommer till ett säkert ställe. Mm. Och det är en, en väldigt eh, grym framtid, mm. men mm. det finns ett hopp i boken som gör att ja. man tycker att det är spännande att läsa. Ja, och det här det är en dystopisk bok och mm. eh, hela premissen i sig är ju vrickad. Ja. Om man liksom tänker då att den, den här pojken som är huvudpersonen i boken, att han, hans familj helt enkelt väljer att abortera honom när han är tonåring. Den här boken kommer då att bli film. Och det, det ska bli spännande att se. Ja. Jag tror absolut att den gör sig bra som en film. Ja. Det har ju gått väldigt bra för många andra dystopier på sistone som film då som man tänker Hunger Games och Divergent och Maze Runner och så vidare. Mm. Mm. Många bra ungdomsdystopier som har blivit film. Ja. Men vi har också sett, eh, bland annat så har vi pratat tidigare om Monster Calls, av Patrick Ness, mm. som du har läst. Mm. Eh, den kommer att bli film. Mm. Oktober 2016. Mm. Det är ganska snart till och med. Illuminae, som vi har ägnat ett helt avsnitt åt, som vi älskar. Mm. Den har plockats upp av Brad Pitt's produktionsbolag, Plan B Entertainment. Och eh, den kommer också att bli film. Men det är tidigt i processen. Det finns något på nätet där det står att de letar manusförfattare som kan adaptera det här bokmanuset. Um, det ser jag fram emot jättemycket. Jag tror det kan bli en fantastisk film. Eller jättedålig. Det, det är lite så här blandade <laughs> känslor, känner jag. Ja, uh, oh, antingen eller? Uh. Sen såg jag också att uh, en av de bästa böckerna som jag läst på sistone är uh, We Were Liars av Will e. Lockhart. Den kommer att bli film. Och det tror jag kan bli en väldigt bra film. Det är också en ganska mörk historia uh, om en fin familj med en mörk hemlighet eller man ska säga. Mm. En flicka som har råkat ut för en olycka. Och, eh, själv kan hon inte minnas vad som har hänt. Men hon gör allt för att försöka ta reda på vad det var som hände den här sommaren för två år sedan. kan bli en jättebra film, tror jag. Och jag älskar den här miljön med jätterika östkustamerikaner. Lite så Jag tror eh, bokbloggen Bokhora kallar det för akapor Akademisk... Eh, ja. Jag gillar sånt. Jag tror det kan bli jättebra. Ja. Mm. Eh, jag tror familjen beskrivs eh, som... Känner familjen fast utan politiken? Mm, Bara det, det liksom. Mm, mm. Mycket bra. Ja, så vi ser två stycken eh, böcker eller bokserier som har kommit ut nu som eh, tv serie Ja, och det är ju bland annat. The Shadow Hunters mm. äh, har ju kommit och den är ju baserad på Cassandra Clears och olika böcker då. Mm. Och Mortal, uh, Devices, och Mortal uh, Devices. Och det ja. finns ju även en film som heter Mortal Instruments. Ja, precis. Ja, men mm. den fick ju inte särskilt bra kritik. Nej. <här> äh, men äh, tv serien har jag följt och den mm. är bra. Mm. Äh, och äh, Snygga skådisar, mm. äh, action följer boken väldigt troget. Så. Ja, ja. ja, kul. Sen har jag även sett The Magicians så den är baserad på Lev Grossman's böcker som kallas då för The Magicians. Och den är ju lite så här Hogwarts känsla fast för äldre barn, ja. äldre ungdomar kanske man ska säga. Och det är ju och en berättelse om en person som heter Quentin som hamnar på Breakbills som är som typ som Hogwarts, det är en skola för magiker. Men den är mycket mer otäck än Harry Potter. Det är Lite mycket mer snäll som Hogwarts äh, precis. Nej. Det är mycket mer sex och droger och rock and roll i den. Mm. Okay. Mm. Det är ju inte fel. Nej. Nej. Nej. och eh, det finns ju väldigt många sen ja, vad ska man säga? Sen sagan om ringen filmerna kom ut så känns det som att det här med att göra film av fantasyhistorier Mm. och göra tv-serier och offentliga historier man tänker Game of Thrones och så vidare det funkar väldigt bra det gör sig väldigt bra på film nu vi har den tekniken att vi kan adaptera de här historierna till, till film och tv på ett väldigt väldigt bra sätt mm. det känns jättekul och vi är ju sådär, vi träffar ju på i vårt yrke ofta de här ungdomar och säger åh den här boken, äh, jag måste läsa den för skolan mm. finns den som film och det är ju sådär intressant Mm. <laughs> frågeställning För att vi vill ju naturligtvis att de ska läsa boken ja. Varför ska man läsa boken och inte se filmen Vi mm. är ju inte emot filmen Vi tycker det är jättespännande med film Vi är mm. filmmänniskor Absolut. Men äh, det är ju det här skillnaden mellan Att få sina egna bilder i huvudet mm. Och få någon annans bilder i huvudet Ja och jag menar Film kan vara jättebra och film kan berätta väldigt mycket Men Jag har sett någon bild Vi slänger upp det på bloggen sen jag säger dem mm. Allting eh, som illustreras ungefär som, som att eh, filmen är toppen av ett isberg. Så är det. Boken är allt det där som finns under. Allt mm. det där som är mer. Så mm. Ser man en film och älskar det man ser. Då får du ju en miljon mer om du läser boken. Ja. Du, får, du får allt. Nej. Ja. <laughs> Så kände jag med en film som jag såg alldeles nyligen. och Det var The Fifth Wave. Mm. Och Då har jag haft turen att läsa boken innan. Och jag kände att filmen var den var okej okay, men det fanns bitar i boken som jag tänkte, varför valde de inte att ta med det här? Ja. För att det var, det gav så mycket, mycket mer det gav kött på benen och eh, jag förstod förhållanden mellan människor mycket bättre. Mm. Jag förstod fruktansvärda skräcken i att vara var ett läge där man tränas till att bli barnsoldat mm. mycket bättre än om jag bara hade sett filmen. Ja, ja. och det där är ju intressant. Jag vet jag läste twilight böckerna av Stephenie Meyer när de kom ut. Tyckte, tyckte den första boken var helt okej okay faktiskt. Tyckte det blev lite sämre mot slutet där. Men när jag har sett jag har sett de första två eller tre filmerna. Jag kommer inte exakt ihåg nu. Jag har jättesvårt att förstå hur människor som inte har läst boken kan få ut någonting överhuvudtaget av filmerna. Mm, Så det. platta och tråkiga. Ja. Enda sättet känner jag att få något kött och blod ur de filmerna måste ju vara att ha läst boken också. Mm. Precis. Ja, jag Just, vet inte. Men uh -huh. sen hade jag en pojka in här alldeles nyligen, inte nämnd med namn, men <laughs> en låntagare. Så kanske man säger en hen. <laughs> en hen. Det var en låntagare som in och lånade boken, för han hade sett filmen. Och så, ja. åh finns den även som bok? Ja, sa jag. Den finns även som bok och den är mycket bättre i filmen. Åh den vill jag låna. Och ja. här har du även fortsatt så jag, The Infinite Sea. Och då känner han Åh, oh, vad perfekt. Nu ska jag gå hem på påsken och läsa den. Gud, vad kul, sa han är det The Fifth Wave, eller? Ja, det var ah, Fifth okay. Wave. Ah, cool. ja. Så det, det känns så här, ja! ja. Du kommer få det... mycket mer ut det här, ja, ex... det här är själva filmen. Är så. Mm. Och vi nämnde ju också Outlander, mm. den serien. Och det är också en aspekt av det, att många böcker blir väldigt, väldigt bra serier, och i serieformatet så har du ju möjlighet att, att berätta mer. Ja. Där får du kanske oftare slutprodukt som liknar boken mer än vad en film kanske att göra för en film som måste du alltid ta ställning till vilka delar som måste tas bort ja. så. Eh, men, eh, en annan favoritbok eh, Eleanor and Park av Rainbow Rowell kommer som film, vet inte exakt när det står bara att den är in development men det kommer bli jättekul och uh, The sky is Everywhere uh, Himlen börjar här heter den på svenska av Jenny Nelson, kom för några år sedan en av mina absoluta favoritböcker tycker den är jättebra, handlar om en flicka som går i high school uh, som bor hos sin mormor och med sin stora syster och i början av boken så dör stora syster uh, väldigt oväntat i någon form av hjärtsjukdom och uh, sen handlar boken om hur den här flickan hanterar systerns död och hur de försöker ta reda på mer om sin syster. Hon trodde att hon kände henne utan och innan. Men upptäcker att den här systern hade hemligheter. Och hur systerns pojkvän försöker hantera det här. Att bli ensam kvar. Och hur huvudpersonen dessutom blir kär i början av boken. Och hur hon hanterar det här att vara kär och samtidigt vara i sorg. Kan man ens vara det? Det är ju en eh, ja, underbar bok. Jag ser mycket fram emot att se hur de lyckas göra film av detta. Ja... Hade vi något Nej, mer att komma med? <laughs> Kort och konsist. Ja. Ja. Eh, ja. Tack, tack, tack så oss. mycket för att ni lyssnade. Okay, ja. <laughs> Hej! Tack! Tack för att ni lyssnade. <laughs>